Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustavljena manlija ni Muhammed, wa aradih, wa sahtihi, Irmaim. Mi nastavljamo sa našim predavanima iz područja HIDE. Dakle, na ciklusu predavanima, po nazivu Nehmed Efendi Alhanjiš. Dakle, ušli drugi djeva naše kursa. Repuštam liješ profesoru Elgad Nukh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalama na Rasulillah abad. U drugom dijelu Govorit O još jednom ibalitu srčanom Da će ibalitu srcem A to je zadovoljstvo Zadovoljstvo Allahovo modri Ar-Ridah ar I baš ovako čitajući šta ovaj naš sahibija ovdje govori ovo ovaj, mislim se da li to ovaj, može se u pola sata bar približiti pa vidjet um, Ako ne mogne i nastavit će morati. Zadovoljstvo. Dio učenjaka smatra da je zadovoljstvo fars. i fars, obavezno. Dok drugi dio učenjaka smatra da je zadovoljstvo pohvalno musteha, a saburi je taj koji je fars. Recimo, sve jedno bila Allahova odredba dobra ili loša, u smislu, znači, da, da ne bude dobro za nas, neki kažu, vađi bi biti zadovoljan Fars, međutim ispravnije je mišljenje da nije vađiv, odnosno nije fars biti zadovoljan s tim dovoljno je strpiti se to je fars a biti zadovoljan to je poželjno i pohvalno šta je dokaz to, da je to ispravnije mišljenje dokaz za to je da tekstovi odnosno ajit hadisi nigdje ne obavezuju na zadovoljstvo nego hvale one koji su zadovoljni Allahovom odredbom, hvale ih ali ne obavezuju a to je velika razlika prema tome iz toga se vidi da je to pohvalno, ali ne i obavezno postoji jedno predanje koje često se može pročitati negdje o nekim knjigama koji govori na tu temu i može se čuta, to je predaja koja kaže ko je zadovoljan mojom odredbom, neka sebi traži drugog gospodara međutim to nije hadis To je biblijska predaja koja nije u skladu sa našim predanjem. Isra znači. To je prvo pitanje. Znači, da li je to zadovoljstvo farz ili je pohvalno? Pohvalno. Drugo, da li je zadovoljstvo nešto što mi možemo steći ili je to Allahov dar koji daje kome hoće? Tu postoje tri mišljenja. Mišljenje koje kaže da je zadovoljstvo dar Allahom i ne može se steći. Drugo mišljenje da se ono može steći u potpunosti i da je to može se i postići navikom, <clears throat> navikavanjem i itd. I treće mišljenje koje je možda i najspravnije a to je da čovjek može da podstakne u sebi to znači taj početak da uradi a potpuno zadovoljstvo je daro da Allah svi je li govor vezan je i kruži oko dva hadisa Allahov poslanika jedan je zabilježio ima muslim a i drugi je zabilježio ima muslim u prvom poslaniku sallalahu rejh vasaleme kaže Daka ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bilislam dinan wa bi muhammedin rasula Osjeti će slast imana hadis kaže u bil islami dinan obi muhammedin rasula osjeti će slasti mana onaj koja je zadovoljen Allahom kao gospodarom islamom kao vjerom i muhammedom kao poslanikom u drugom hadisu stoji men qale hine jesme umnida raditu billahi rabban Ko kaže kada čuje Ezan Zadovoljan sam Allahom kao gospodarom Islamom kao vjerom I Muhammedom kao poslanikom Oprostit ću mu grije Mislim bit ćemo oprošteni grijesi Bićemo oprošteni grijesi Kad se čuje Ezan Ko će mi kazati od vas šta treba čovjek radka čuje Ezan Dobro, šta još? Ee. Ja ono da hoću, čuo dobro da malo pojača. Dobro, šta još treba raditi? Kako do što da, ovog, šta, šta uči? Dobro. A šta još? Dobu, I šta još? Ha? Salavat novitna poslopika. Znači kad uči jezan. Al gdje se učiova dova? Na kojem mjestu? Znači kad uči jezan. Mi ponavljamo za mujezinom. I kad mujezin kaže ješhedane Muhammed Rasulullah kažiš radito bi Allahi Rabben ko bi Islami Dinen ko bi Muhammed Rasula u jednom rvetu stoji Nebija. Može i jedno i drugo. Nakon toga kad završi umjesto tamo hayala, salah, hayala, kadri, shla, habla, vela, kubhati, ila, doneseš salavat na poslanika možeš reći Allahume salli ala Muhammedinu ala Muhammed kama salita ala Ibrahim i tako dali ibrahimmijski salavat možeš i drugi neki salavat možeš reći Allahume salli ala Muhammed znači možeš reći salavat nakon toga proučiš dovu koja je prenesena od poslanika sallallahu ala sallam a poslije toga ako hoćeš učiš dovu za sebe kako god hoćeš Laqata'mal mm. iman man <tri�an> radiya billahi rabbana wa bilislami dinan wa biMuhammedir rasula asy-tijlasati mana ko za zadovoljan Allahom kao gospodarom islamom kao vjerom kao poslanikom kaže naš Sahibija ko ovo ima kod sebe Da'is Siddiq znači dostigao je stepen Siddika Znači, odmah iza vjerovjesnika. I to je vrlo lahko jezikom kazati, ali je to najteže u praksi primijeniti kada, kada iskušenja dođu, naročito kada propisi dođu suprotni našim prohtjevima i strastima. E tada dolazi, jesi li ti zadovoljeno Allahom kao gospodarom i kao vjerom? Ili, baš i nije to toliko, nego ima stvari koje su možda kod čovjeka i preče šta znači to biti zadovoljan Allahom kao gospodara prije svega to znači biti zadovoljan njegovom odredbom šta ti se dogodi ili ono što ti je već odredio recimo danas Večina žena nisu zadovoljne što su žene, a hoće da budu kao je tako. To nije baš zadovoljstvo Allahom odrednom. A imamo i drugi dio gdje dosta muškaraca hoće da budu kao žene. I imamo pravi tren, Eme, to je sad već detektirano kao problem na zapadu, a to je taj ženski sindrom kako ga nazivaju, to je da muškarci prvo oblače se kao žene uzimaju adete kao žene pa čisto mijenjaju iz polu. Znači događa se događa se i to. To nije zadovoljstvo Allahom određu. Kako Allah odredio da bude neko muško, neko žensko treba tako i da I da bude, naime u vezi s tim je objavljena ajet u kojem stoji da je Alašano rekao Ne mojte priželjkivati ono što je Allah dao nekima, a nije drugima Ta ajet je objavljen povodom toga što su žene tražile da i one mogu ići u borbu Da i one imaju to isto što imaju muškarci Pa im je ređeno, nemojte priželjkivati to Muškarcima pripada što zarade, aj ženama pripada što one zarade Hmm. Također u zadovoljstvo sa Allahom kao gospodaro spada zadovoljstvo ono što čovjeku odredi od svakodnevnih događanja. I ono što je najvažnije to je da čovjek uzme Allaha Đalešanu za onoga koji će u to je zadovoljstvo Allahom kao gospodaru. Znači ono što nam odredi i da mi želimo znači da obožavamo Allaha Jaleša. i nikog drugog. Međutim, ljudi ako oslanjaju se u ispunjenju svojih potreba na druge ljude u potpornosti ne samo da ih smatraju uzrocima, nego ih smatraju i Onima koji ispunjavaju njihove potrebe, to nije zadovoljstvo Allahom kao gospodara. Ko pada nekom drugom na seču, recimo. Ko daje sadaku za nekog umrlog mrtvaca ili na ovom ili na onom mjestu da ga on čuva. Zašto to radi? Zar nije zadovoljan da ga Allah čuva? Što mora ići na ovaj ili onaj kabor, na ova, ili onaj mauzoli i ovdje i stavljati, ne znam su, stavljati ovo, bacati, bacati ovako, onako, jel' to nije možda zadovoljeno Allahovim čuvanjem? Jel' tako li Ako si zadovoljen Allahovim čuvanjem, što ti to? Što moraš ići sihirbazima da te liječe od sihra i uroka i ne znam, Jel' to nisi zadovoljen Allahovim lijekom, Kur'anom Kur Kur i hadijskim donom? Jel' to možda ne vjeruješ u njih črsta? Pa ti treba drugi neki lijek od džina i šeitana i tako nekako. Prema tome sve to podrazumiva zadovoljstvo Allahom kao gospodar. Hamajlije, trebaju ti zapisi. Šta će ti zapisi kad je Al-Andrelešanovo rekao da nas čuva i danju i noći? Oh, uđer je k'leukum bilniljiv nar. On vas čuva od svega i danju i noći. 24 sata a man koji maši i ostaviši nistom, hteti kad je nosiš nečuje. Konci razni. Takav je mulet i raznorazni za koji smatram da nam donosi sreću. Zato nije dovoljno sreće što nam Allah da. I zar mi vjerujemo da stvarno neko drugi može dati sreću ili ili ili nesreću osim Allah dželej. Znači, sve to okazuje da da nije čovjek zadovoljan ako to radi međutim ako vjeruje Allah oslanja se na njega to je znak da je zadovoljen Allahom kao gospodara hmm. šta znači biti zadovoljen Muhammedom kao poslanikom salallahu alaihi wa sada to znači prvo vjerovati u ono što je obavijestio drugo Izvršiti ono što je naredio. Treći je ostaviti ono što je zabranio. I četvrto, obožavati Allaha samo kako ga on obožava. Međutim, ako poslani sallallahu a.s. donese nešto, naredi nešto, a ti kažeš ne, ovo drugo je bolje, ono je preče. Ono je duže u našoj tradiciji. Ono je duže ovako, ono je duže enako. To nije pravo zadovoljstvo Muhammedinom kao poslanik. Kao da nisi zadovoljen. Treba nešto još. I zato imam šafija čisto pjevušio onako stihove. Nije pjevo. Pjevušio stihove. Znanje je rekao je Allah i njegov poslanik. Rekli su je sahabi, a nije znanje da se suprostavljaš poslanikovim riječima sa riječima nekog fakija, odnosno učenika poslana, učenjaka poslika. I zato su svi to govorili i slično. Na tome pravo zadovoljstvo Muhammedom kao poslanikom upravo je upravo se u tome i ugleda, ogleda da čovjek obožava Allaha kako ga je poslanik sallallahu arih sallallahu arih sallallahu arih sallallahu arih sallallahu arih do kakvih ses ljudi idu kada žele utvrditi poslanikov sumnjato nečemu mislim evo jedan primjer samo ovaj, koji je meni onako u sjećanju bila je rasprava da li je preneseno išta u vezi sa abdestom kojom rukom treba pratiti namo Znači sad trebamo oprati noge, jel' tako mi? Hoćemo li ih prat lijevom ili desnom? Zašto lijevom? Ako je lijevom, zašto lijevom? Znači to je malo, ovaj, perjemo nečistoći, jel' tako, pa lijevo? To, dobro. Dobro. Al sad je ljude interesovalo tada imam negdje ikaka, ikakva predaja koja govori nešto šta je poslanik se nam radio je li koristio lijevo ili desno ne da li je koristio poslanik da li je poslanik pravo lijevom ili desnom i nisu našli nigdje ni jednu predaj znači da se baš precizira kojom je pravo a ima učenja kako i kažu treba lijevom upravo zato što ovo a neki smatraju da može obje nije problem jer ne prenosi se ništa u vezi s tim Ali, recimo, meni je bilo onako čudno čuju ko je u rukom, lijevom, desnom. Ko razmišlja o tome, da li je lijevom ili desnom? Pa, ako ne može oprati, neće ni praći. Praći je kojim ima, nije problem. Mm. Ali ovdje, znači, to istraživanje u tim nekim sitnim detaljima vrlo je ovako interesantno. Ali ovako, počnevamo, kaže se da lijevom rukom Od mene ništa ne radi, što je da mi navrajevo sad. Da se znači sve desno. I supratno, ovo što bi rekao, se zbog I mislim da ne se u zbogu dileme. dileme nikakve, nema predaje, znači nije ništa određeno, zbog precizirano, ali recimo ljudsko stopalo, ljudska noga. Ne mora znaš da je uvijek prljavo, recimo, ti si, ako si u kuće, imaš čarape, imaš papuče, ne izlaziš nigdje vani, noga je čista, ali tako dakle nije vaš svoj djestru mogu povati svoj djestru kako da bi, ima neka prednost desno. dobro cilj je bio samo primjer kako ljudi istražuju u te detalje, u te tančine kako je poslanic srnem nešto nešto radio dobro, šta znači biti zadovoljan islamom kao vjerom znači biti zadovoljan sa propisima koji je propisao i zabranama koje je zabranio. Pa makar bilo to i suprotno onome što mi hoćemo i što želimo. I ja bih ovdje napomenuo jednu stvar koju nažalost često se dešava u zadnje vrijeme, a to je da ljudi nekad žele jedno, a vjera zabranio je to, recimo. I onda šta se dešava Kako bi, opravdali svoj postupak, kako bi opravdali svoj postupak, pokušavaju vjerske propise prilagoditi ovom postupku. A to je opasno. Bolje ti je zgriši, zglajzaju, radi nešto, pokaj se kasnije, nego reći ovoj dio vjere. Znači čovjek ako radi nešto, prvo treba da se sakrije, pokrije, da nikome o tome ne govori i kasnije pokaje se i gotovo. Ali ako te već neko vidi, reci grijeh i gotovo, nemoj reći. Može tako. Ne može tako, ali to je urađeno i gotova priča. Primjer, zato evo navišću primjer pušenje. Pušenje. Danas ne postoji učenja koji, koji pušenje dozvoljava ili koji ga samo pokuđuje. Znači, fetve danas, to je bilo prije 20, 50, 60 godina kada duhan još nije bilo jasno šta je s njim, da li je ovo, pa su rekli pokuđeno ja pa neki kažu zabranjeno je. Danas, svi do jednog fetve današnje kažu zabranjeno je. Zbog štetnosti koje, koje ima. I dobro, čovjek puši, kad pušim, dobro, ja pušim, ne mogu se ovaj, toga riješiti, ali nemoj reći može. I nemoj reći pokuđeno je. Nije pokuđeno, zabranjeno, ali ne mogu se riješiti ove. Zabranjeno je. Zabranjeno. To je bilo prije, pokuđeno prije dok nisu došli ovi medicinski nalazi i ovi stručnjaci koji su ukazali na štetnost, na kraj krajeva čak su i nemuslimani danas na tome zabranjuju ga. Znači na javnim mjestima zabranjeno je gotovo u cijelu Evropi pušti. U kancelarijama, u prostoriji i tako dalje. Zabranjeno ga je reklamirati. Tako li? Šta to ukazuje? Da čak i nemuslimani vide da to nije u redu. Drugi primjer. Recimo privremeni brak. Privremeni brak ima ljudi koji pokušavaju svoje neke strasti, svoje nagone da na taj način što bi rekao opravdaju i kažu može taj takozvani privremeni dogovorni brak. S tim da je jasno da ga je poslanik s.a. na kraju života zabranio potpuno. A to što su ga neki shavi praktikovali nakon poslanikove smrti razloge što nisu znali za zabranu pa im je Omer to dostavio, pa i je kasnije kažnjavao ko bi to praktikalo. A inače danas, pokon senzusa učenja kakleseneta, ne postoji nešto što se zove privremeni brak. Brak se mora sklopiti s namjerom da se ostane i da bude javno nešto. A onda ako se dogodi razvoj, to je u redu. Međutim, već stupiti u brak s namjerom da se Ovaj razvodi i nakon toga i tako dalje, pogotovo ako se još ne ispune uslovi koji su od kojih je osnovni da to bude javno onda to ne može se opravdati širijetskim razine, islamskim propisima i još primjer da vam navodim primjer još šim nadast zadovoljstvo vjerom zadovoljstvo je znači uslov da bi se to sve postiglo da bi bilo u redu i oko toga kruži Cijela priča, da li je u istinu čovjek zadovoljen Allahom kao gospodarom, da li vjeruje u njega potpuno, da li je zadovoljen Mohamedovom uputom i da li je zadovoljen Islamom kao vjerom, sl. Allahom. I svakim postupkom, svakim danom u prilici smo da to kažemo i jezikom, i potvrdimo djelima i potvrdimo ponašanim i tako dalje, teže lahu pomoć kad čovjek sprije da shvati da je to to da je zadovoljan s tim i tako dalje onda sve ostalo neće biti neće biti pravo Allah najviše na poslu pa imam neki pitanja ja bih stao ovde pa ćemo naslutiti pitanja